Saját kenyéren Jókor a fehér kutya lopakodott a vízpart felé. Sűrűn között bujkált, kúszott, nem törődött azzal, hogy bundája csupa ragacs és nedvesség lesz. A vízem madarak úszkáltak jámboran és gyanótlanul, azokra cserkelt a fehér kutya, s a nádban, mint a macska. Néha felegyenesedett figyelni, akkor lehetett látni fejének kialakulatlan vonalán, lábainak aránytalanságán, hogy még kölyök sorban van. Termete már most is fölébe ütött a legtöbb kutyának. Úszónak ez volt a birodalma, a vízpart. A madarak szaga elbizakodott paradízásuk a víz oltalmában, sűr rajaik, a nagy víztükör, amely tehetetlenné teszi a vadást, ha bemerészkedik, de segíti a vadat, úszó ösztöneinek örök izgalmat adott. Hirtelen lelapult. Előtte megrezdült egy nátsár és egy maroknyi madár egy poszáta pislogolt le rá ravasz figyelemmel. Úszó mozdulni sem mert, hogy a nagyszájú komisz leselkedő el ne árulja, de a cserregőt nem lehetett becsapni. Félrehajtott fejjel nézelődött, aztán cseregtetni kezdte figyelmeztetőjét. Tiri, tiri tárra, csit, esett, tir-tir. Közben lefelé nézett. Kicsi torka remegett a büszkeri adózásban, s el nem veszítette volna szemelől a lapuló kölyköt. Hiába tette magát úszóhalottnak, a, a nádas önkéntes őrszeme csak fújta a magájét. Kicsi már régen elódalgott volna. A rohanó Alika nem felugrik, mint a villám, s megpróbálja elnémítani a buzgó kis tolcsomót. Úszó azonban konok volt, kitartó, kisi együgyű, s béketűrően sunított az éles nádtorzsok között. Majd csak megunja a cserregő. De annak nem fáradott el se a torka, se figyelme. Riasztott, kiabált, billegett a nádon, s csúfolmacskolta a maga nyelvén ezt a lapító fehér állatot. Valósággal kínozni akarta. Van az úgy békés madaraknál, állatoknál, hogy az önvédelem dühött kínzási vágyba görcsösül, srikótva, röpködve, riasztva, ahogy lehet, idekeznek az életükre törő ragadozót meggyötörni. Úszó remegett a dühtől, de nem tehetett kínzolja és semmit. A kis tollas porkoláb éberségét semmiféle mozdulatlansággal nem lehetett megvesztegetni. Végül is a kutya vesztette el a türelem harcát, akármilyen konok volt is. A vízimadarak nezt fogtak, bejebb hiába ravaszkodik utának. Kinyújtotta a zsibbad tagjait, és nem törődött már a ránmás madárral. Ment, ment, maga se tudta hová. Csak ezt a cseregő gonosz hangot, ha ne hallja már. Legszívesebben elbújt volna valami föld alatti lyukba, de hát úszó nagy darab kutya volt, ami ennek még a szorgalmas bor sem tudna odutásni. Hát ment. A cseregő még az úszónál is makacsabb volt, talán a fészkét is féltette. Csúfolódva, kiáltozva ugrált fölötte nádról nádra, amerre ment. Néha elmaradt, s úszó azt hitte megszabadult, de már is megbillent fölötte a nád Strr, S esett! csett, esett, ottharsogott a fülébe. Úszó szeme vörösen ízzott a dühtől. Rámordult a madárra, hiába. Annak, mintha szándékában lett volna, hogy az egész napi vadászatot elrontsa, be nem állt a csőre, csak ugrált a kutya felett, lemerészkedett a nád alsó leveleire, csak nem áldozat a hátára repült. Ez még úszó béketűrő nehézségének is sok volt. Hirtelen felugrott, Samadár felé kapott. Az elbizakodott kis szürke szárnyos alig tudott penni az összecsattanó fogak elől. Rémületében torkárekett a hang, s lebokott a nádak közé. Úszó boldog volt, hogy sikerült lerázni üldözőjét. Egyszerre megmerett. Egyik lábát felemelte, farka idegesen remegett. Távolból ugatást hallott. Rohanó üldözött valamilyen vadat, megismerte a hangjáról. Megíramodott hangiránt és árkombokron át vágtatott, hogy ő is részt kérjen fűrgetestvére vadászatából. A magáé is elromlott márak. Rohanó reggel óta szimatolt, keresett, kutatott, míg végre közvetlen az orr előtt, mint egy szürke gomolyak, nagy kannyul pattant ki a nádból. Olyan váratlan volt, először azt se tudta madárrebbente, megijedt a váratlan robajtól. Aztán nyakába szedte a lábait, s loholt a tovatűnő után. A nyúl, vén, sokhájjal megkent legény, hátra-hátra nézett, smulatott üldözőjén. Annyi kutyak kergette már, farkas vadászta, értette a módját, hogy kell tüdő szakadtáig megfuttatni őket, aztán néhány gyors hurokkal bolondot csinálni belőlük, s ott marad a vadász tehetetlenül, s fáradva. Kényelmesen futott, hátra se nagyon nézett. Egyszerre maga mögött hallotta az üldöző törtetését. Lecsapta fülét, teste szinte kétszeres hosszúságúra nyúlt, s valósággal repült a föld fölött. A törtetés csak nem maradozott el, ott nyomában a nádak, sziszentek a levelek. A vénnyúl megrémült. Ilyen gyorslábú üldözőt még nem szabadított rá a zsákmány élete. Furfanghoz folyamodott, félreugrott, gyors varga betűt csinált, s eltűnt a nád között. A alig tudott lefékezni, mikor a nyúl cselt vetett neki. Hátsó részén csúszott egy darabig, majdnem felbuk fencezett, mire megfordult, de az áldozat már eltűnt. Jó időbe került, míg a varga betűt kibogozta. Akkor ugatva beváltotta nádba, s órát a nyomra tartva, szimatolva hajtotta tovább szökött prédáját. A nyúl most már kényelmesen futott, biztonságban érezte magát. Egyik oldalon széles víz, a másikon sűrű nád. Akkor szökít meg a kutya elől, mikor akar. Még le is jut hallgatózni nagy maga hítségében. Egyik fülét lebocsátotta, s nézelődött. Így üldögélt. A kutya ugyan elég messze mozgatta még a nádat, de nyúlvirtusnak elég ennyi is. Felkerekedett megint. Tisztáson váltott át, amikor a nád közül hirtelen egy másik fehér kutya csörtetett elébe. Rémülten ugrott és bevetette magát a vízbe. Úszó, mert ő tört a nyúra, Felugatott a vadászat forróságában, s nagy ugrással ő is a vízbe locsant. A tajték felcsapott körülötte. Ott úsztak egymás nyomában, egy kicsi kerek, barnás szürke fej, hosszú nagy fülekkel, s egy nagy fehér, s a nagy fehér egyre közelebb úszott a kicsihez. Rohanó meghallotta úszójelét, úszó jelét, nekilódult, s a tisztásról ő is a vízbe vetette magát. Bár mozgott olyan gyorsan a vízben is, mint úszó, mégsem szívesen füröztötte meg bundáját. Nádikutyának azonban sokat kell próbálnia. Most már szűk volt a nyúl írhája. Sietve kikecmergett a partra, s menekült. A két kutya utána. Rohantak egyenesen, körbefordultak, nádtört, madarak bentek fel, üldöző és üldözött ereje fogyott, és a nyúl egyre többet nézett hátra, egyre több hurkot csinált. A rohanót akárhogy is tudott az futni, könnyen lerázta volna, ha egyedül van. Hisz még csak kölyök volt. De a két kutya keríteni, előzni tudott. Két oldalról szorongatta zsákmányát. A rohanó egyszer csak nem elkapta a gyorsan mozgó dobálódzó fehértükröt, a nyúl hátsó részét, diadalmasan felüvölt, de a füles hatalmas ugrással a levegőbe dobta magát, a kutya felhemperedett alatt a szájában egy csomó vedlet szőrrel. A nyúl visszaesett rohanóra. Nagy rugaszkodással elpattant tőle, és nyargal tovább. Megint sikerült levegőhöz jutnia. Nagyvadász egy egy bokortővében szundikált, ott ébredt fel a hajtás neszére. Felült, bamba álmosan pislogott néhány pillanatig, megismerte rohanó éles és úszó mély ugatását, és azt is kihallotta a hangjukból, hogy nyulat kergetnek. Gondolkodott csatlakozzon-e hozzájuk? A rohanó kivételével valamennyi testvérénél jobb futó volt, de most elbágyadt a heverésben, egy porcikája sem kívánta a nyelvlógató hosszú és bizonytalan kimenetelű hajtóvadászatot. Felemelt fejjel figyelt egy darabig, aztán gyors elhatározással, keresztutakon, ösvényeken a náda szélébe sietett. A zsákmányról volt szó, nagy vadász nem szokott gondolkodni. Valami láthatatlan mozgató vette át erős testén az uralkodást, irányította, csodálatos biztonsággal mindig a legjobban. Most sem volt kétsége, hogy a nyúlnak ott kell kiváltania a szabad mezőre, ahol ő lesbe áll. A vénnyúl kimerett szemmel rohant a náda szélének. Szabad térségben talán könnyebben lefutja, kifárassza mind a két kutyát, akármilyen gyorsak és makacsok is. Már átderengtek előtt a nátszálok, egyre kevesebb vizen kellett átevickélni, és az utolsó fűzpabokortól, mint egy tág lélegzett, szabadon hullámzott a rét. Önkéntelen gyorsított, mikor a fűzfabokor mellette elhúzott. Akkor a bokrok mögül egy hatalmas szürke állat pattant elő, egyenesen a nyakába. A nyúl emberhangon visított egyet, halállátó, kétségbeesett sírással. Többet nyikanni sem tudott, mert nagyvadász eltörte a gerincét, és elégedetten ült zsákmánya fölött. A két üldöző nagyugatással törtetett ki a nádasból, s ott ült előttük nagyvadász, kárhörvendően és gúnyosan a nyúl fölött. Nyelvét lógatva vidáman baktattak melléje, de fivérük ellenséges morgása tudtuk tudtukra, hogy a nyulat a maga zsákmányának tekinti, s egy szőszállat sem enged át belőle. Meglepve és métatlankodva bámultak rá, de nagyvadász uralkodó gőggel hátat fordított neki. Kinyújtotta a nyulat, és bontani kezdte. Megszokta már, hogy a többiek félnek tőle. Bármelyiket megverte, lemarta, ha fellázat, s a keserű tapasztalatok után egyik sem merte kétségbe vonni elsőbségi jogát. Két testvére csak nézte, nézte, esetten és éhesen, míg a lágy részeket ki nem bontotta. Akkor a vérszagára dühösen a zsarnokra támadtak. Óriási verekedés kezdődött, és a két fehér bundás alaposan ellátta nagy A szürke kénytelen volt engedni, s most már hárman marcangolták a nyulat, s féltékenyen mordultak össze, ha valamelyik úgy látta, hogy a testvére nagyobb koncot szakít magának. Kicsinek, aki Isten tudja, honnan son fordált elő a zsákmányra, nagyvadász kegyesen odalökte a nyúl fejét. Azon rágódott szegény, míg Basa arra jártában meg nem könyörült rajta, és nem hullajtott neki egy darabkát a maga zsákmányából. Basa koikei megkezdték uralkodásukat a nádasban.